Evo vidim, nema večeras raz puno novih ali sve jedno, znači vi koji ste novi seminar je zamišljen kao cijelina i idemo od jedne točke, recimo točke A pa idemo do sljedećih nekoliko točaka i završavamo na odredištu sve ove popratne stanice na putu su pomoćne da dođemo do odredišta tako da, ako ste potrebite Uh, sigurno ćete više izvući od predavanja, ako popratite što je bilo ranije rečeno Možete to na stranici pogledati, snimke su tamo svaki dan Ili ako nemate tu mogućnost, ja vam to mogu snimiti Ako ste potrebiti, ako imate takvu želju, nije nikakva obaveza. Mi gradimo izjesno svijest kod ljudi i onda kroz tu svijest gradimo vjeru i naučavamo na koji način tu vjeru sprovest u djelo Tako da se onda ono što riječ Boža nudi ili obećaje materializira. To jest da postane tijelom ili da taj blagoslov bude u našem životu primljen, stvaran jer to je ono što hoćemo. Tako da sam se ja dao truda i objašnjava neke temeljne stvari za koje vidim na terenu u radu s ljudima, a radim s ljudima stalno, znači nije na pamet, da ljudima nedostaju. Moj princip rada jest da mi je stalo do čovjeka kakav jest, kakav goda jest. Ne bi li ga takvog kakav jest učinio što boljim u Kristu ili što bližim Kristu. Znači, gledam na koji način da čovjek napravi sljedeći korak Zato radim neke temeljne principe Koji će koristiti cijelom dužinom puta, ne samo na seminar. I uglavnom ponavljam te stvari Normalno, kako se odmiče, onda manje ponavljamo stvari koje su bile na početku Ali Kao da je seminar podijeljen na dva dijela, kao U prvom dijelu smo više objašnjavali princip vjere A sad u drugom objašnjavamo isti princip vjere, ali korištenje tog principa i zakona ispovjede da se materializirali, presvoji ono što je osigurano u Kristu Isusu. Počevši od spasenja, izbavljenja, što je temeljna znači istina, ili temeljni kršćanski zahvat i onda sve dalje. Ja sam rekao još prije, recimo godinu dana kad sam išao ponovo na teren, znači ovo je sad treća misija ovog karaktera, ja sam duže na terenu nego, nego što se ovi seminari vezano za iseljenje i ono što ja vidim među ljudima da izuzetno nedostaje, to sasvim izvjesno, jest mentalitet pobjednika. Moje je mišljenje da je cijeli narod u porazu, a poraz je prokletstvo Sutra ćemo raditi pobjedu, pa ćemo to dodatno razraditi Mi u Kristu imamo pobjedu Prema tome, ako niste u pobjedi I to ne samo u jednoj sferi života, nego u svakoj sferi To znači da ste negdje u krivom odnosu prema Isusu Kristu, To jest da ne živite u skladu s njegovom riječi, ne živite na svijetlu riječi Tako da, kao da mi se čini da bi trebalo izgraditi tu svjesnost kod ljudi i ovaj seminar isto gleda u to. Znači, iscijeljenje je jedan samo aspekt cjelokupnog kršćanskog života, koji je nužan ako ćeš živjeti normalno u aktivnom životu služenja i propovjedanja na bilo koji način u bilo kojoj životnoj sferi donošenja Krista ljudima, što bi trebalo svaki, svaki od nas treba raditi. Međutim, da bi to bilo uspješno, mi moramo imati izjestan mentalitet. To vam mora biti jasno u bilo kojoj sferi života, je li tako? Ako vi nemate izjestan mentalitet, izjestan sklop, da je vama jasno što vi možete napraviti i što s tim trebate napraviti i zašto, vi jednostavno životarite, jedva živite, u principu ni ne živite samo takne od jutra do, do najveće se mislite kad će večer, onda kad će jutro teško meni, ja o meni, svi su mi krivi i tako uglavnom situacija, to ne mora biti tako Znači ja bih htio da razumijete da u Kristu imate puninu života i da po njemu imate pobjedu u svakoj sferi života da bi to mogli prisvojiti Vi jednostavno morate imati za temelj Ono što se zove riječ Božja Vi morate biti utemeljeni U nečemu što ima snagu to stvariti u vašem životu Opet, poražavajuća je situacija na terenu Što se tiče Ljudskog čitanja, poznavanja Tako zvanog svetog pisma ili riječi Božje Sveto pismo je točan naziv Biblija je točan naziv, ali nije prikladan Prikladan naziv je Riječ Božja, zato što implicira da Bog govori i da ste vi onaj kome govori I zato odmah stvara jednu ozbilnost, ono koji sluša Kad bi ljudi znali da je u toj knjizi Riječ Božja njima Kako bi ga vi nazvali, kad on uopće ne bi obraća pažnju na, Zavlja, na tu Riječ Božju Zamislite da imate živog Boga u kući. On je u Kristu Isusu utjelovljen među nama. Emanuel. I da vam ovom nešto govori, a vi samo po kući lupetate nešto bez veze, gledate serije, samo pričate o neki nevažnim stvarima i ga ne slušate. Kako bi vi nazvali tu situaciju? Evo, pomozite mi. Da, ja, da ne zvuči ako ja nazovem. To je uobičajena situacija. I onda se ljudi čude u ovom svijetu koji nije od Boga Znači, ovaj svijet nije od Boga Ovaj svijet je pod gospodarom koji se zove Satona Drugim Korinčanima 4.4, on je gospodar ovog svijeta Adam je prodao Ugovor i od tada on, znači, biše nije vladar jer je on dao čovjeku da vlada Postavio ga je nad svim djelima svojih ruku Psalam 8, stihovi 6 do 8, on ga je postavio Adam je proda tu, tu, taj ugovor i od tada znači je gospodar Sotona. Prema tome cijeli svijet je pod zlim. prva Ivanova 5.19. To znači da su aktivne neprijateljske sile oko vas i u duhovnom svijetu angažirane da vam stalno stavljaju spoticala tako da ne postignete ono zašto ste došli na zemlju. Većina ljudi ne postiže To jest žive u porazu I neće postići Znači, moja namjera inače Ja ne radim samo ove seminare Radim druge stvari Uglavnom, dosta je velika služba na svim mogućim nivoima Ali ja gledam u to Jer dijete Božje Znači dijete Božje pa on ne može biti u porazu, Isus je bio slika djeteta Božih On je razarao svogdje gdje je došao dijela satane Nadmočna Prvo Ivanovoj Trijas, to nam je cilj i namjera I da bi to postigli, vi morate razvići svijest koju Sveto pismo razvija u nama I zato trebate obnoviti um Obnoviti um znači ne razmišlja tko prije, ko što razmišlja svijet Pri tome mislim i religiozni svijet Nego razmišljati onako kako Krist razmišlja Jer na to ste pozvani Jasno i glasno Prva Korinčanima 2.16 Mi moramo imati misa o Kristovu mislit kao i on Prva Ivanova 4.17 Kao što je on bio na svijetu Takvi smo i ni na svijetu Ti moraš znat koji ti je potencijal Moraš znat što se očekuje od tebe Moraš znat kako se to postiže I onda to krenut napraviti Nažalost Evo, ja nikad u Hrvatskoj nisam Možda, evo, nije istina nikad, ali Skoro nikad ne sretnem nikoga Tko ovo razumije Jedan na, na ne znam koliko stotina Tisuća Zašto je to tako? Zato što ljudi ne hodaju na svijetlu božanske riječi Nego u mraku onog koji otac laži I ubojica od početka i naš neprijatelj Ivan 8.44 Zato što su ljeni Sami začu sveto pismo I vidjet što Bog Govori da imaju ili da im pripada u Kristu Isusu i da se dignu na nivo spoznaje Koja im omogućava da to počnu presvajati. Ne samo zbog sebe I svojih sebičnih motiva, u što je uključena i obitelj Nego i zbog drugih koji pate Jer ko što ste vjerojatno primijetili, ljudi sve više pate Sve teža situacija, sve više bolesti A ja vam moram reći ovako nježno, biće će vam još i gore Jer kraj je blizu eskalirat će do mjere do koju niste mogli sanjati kraj bliza prema tome bit će sve gore i gore da ne mislite da će biti bolje i pitanje je što ćete vi napraviti nužno vam je imat mentalitet pobjednika inače ćete biti poraženi u toj borbi o kojoj vam ovisi vječni život ne samo vremeni život Stoga mi se čini bitno Razumjeti da je sveto pismo Bog govori meni osobno sad I vidjeti što mi govori Da li bi vi mislili da je pristojno Kad bi vidjeli, jer vjerojatno se susrećete s time svako malo Kad bi vidjeli na cesti ili negdje Dođete kod nekog I vidite neko dijete od, ne znam, deset godina i roditelj mu nešto kaže A on mu isplazi jezik Ili pljune u njegovom pravcu I nastavi radit svoje Kako bi vi Koji bi Vi imali komentar na to, Ili bi rekli da je neodgojeno djeta Da nema poštovanja Sad to preselite u duhovni svijet Kako bi nazvali ljude Kojima je svejedno što im je Bog otac vreka Koji nikad ne slušaju I ne čita njegovu riječ Nego žive po svoj pameti Koja u principu nije nikakva pameta zato ja stalno ponavljam, znači, bilo je super na prošlom seminaru u Splitu, je jedan dečko, on je onako revan katolik, svaki dan ide na misu i tako Nema puno duhovne pameti, nema nikakav uspjeh u životu, znači u totalnom je porazu u svakom pogledu, i oni njegovi, ali i dalje misli da je pravo Međutim, ja sam postigao uspjeh kod njega, jer on je dolazio svaki dan na seminari, dovodio sve više i više obitelje, jer su svi potrebite. I on je na kraju seminara rekao nešto što ja smatram osobnom pobjedom, to sam htio postići. Od svega što je on čuo i naučio, nije mogao puno primiti, jer je to zemlja koja je utabana, ljudske tradicije krive, što ne prima istinu, to se odbije od tla koji utabana, dođe satana ili ptica pozoba sjeme, kako smo objasnili. Ali on je ipak nešto zapisao u svoju teglu. Po Znači, kad bi ja postigao Da većina, to jest ovdje presutni, počnu čitati sveto pismo Na način kako vam objašnjavam svaki dan To bi već bio početak pobjede Zato ponavljam svaki dan i svaki dan istu stvar To je važnije od onog što govorim Važnije da usvojite taj princip, to je temeljni princip Ljudi su zavezani na ovaj, ili onaj način to jest u porazu I onda traže stalno nekog da se moli za njih, to vam ne ide to neće proći. iz prostog razloga što ti trebaš naučiti zašto si ti u porazu i zašto si ti kriv zbog tog što ti se događa ti Nitko nije kriv To vam dođe lakva slika recimo, da se netko od vas pokaka doma u kuhinju ljeti i dođu muhe i sad on zove nekoga da mu dođe s novinama mahat nad tim drekicom da mu muhe i sad on malo maše, maše i odu muhe i kad on ode i drekeca ostane mislite da će se promijeniti situacija što će se dogoditi drekeci dalje smrdi a muhe i dalje dolazi to vam je situacija sa molitvama drugih vjera u nečiju tuđu vjeru stvari imaju uzrok i posljedicu to jest posljedica ima uzrok a uzrok ima svoje mjesto u Božanskoj svrsi onaj koji vodi sve Ko ima svrhu onome što se događa, neće promijeniti svrhu zbog toga što vi ili kak je jedna žena, niš proti te žene Samo hoću reći primjera, radi ona napisala da je ona dobra žena I da ona želi ono, ima puno posla doma za raditi To nije dobar motiv za iscjelice. To je ljudski dobar motiv, ali ne stoji kuća na tome Znači niš proti nje, samo uzimamo ko primjer To nije dobar motiv nikako Prema tome ja nalazim da je izuzetno važno, nužno... Danas ću vam objasniti pričest, ako zaboravim pa me sjetite. Nakako vidite da dolazi pet minuta pred kraj i onda nisam spominjao što je istinska pričest, što skoro mislim, nikoga nisam još da zna. Ovi, zato su ljudi tako slabe, jer Isus je rekao, tko ne jede... Moga tijela i ne pije moje krvi Nema života u sebi I s obzirom da oni ne znaju što to znači Nemaju života u sebi A ja ću vam jasniti pa da počnete imati život u sebi Znači izuzetno je važno da razumijete Na koji način Bog sve mogući Živa sila Duh Otac naših duhova Koji su spojeni s njime Naših duhova koji žive po njemu Hrane se, snaže, razvijaju Na koji način On komunicira s nama jer to je na svakodnevnoj bazi. Ja vjerujem da ste većina odrasli, već ste prošli nešto u životu. Da vam je jasno da se problemi ne rješavaju u trenutku. Recimo, evo ja radim s obiteljima česta. Onda imate probleme psihičke, imate probleme sa raznim drugim bolestima. Mislite da se to rješava u trenutku? Da neko dođe i pomoli se? Vjerujem da vas je već život drugačije naučio. To vam važi u svakoj sfere. Vi koji pišete, zapišite i ovo razmislite što piše Ivan 8, 31, 32 Ako ustrajete u mom nauku Zapamtite vi što pišete, da trebate obratiti pažnju na glagolsko vrijeme ili radnju u riječi Božoj I onda razume da vam govori što da napravite i da se morate potrudi to napraviti Zanemarivanje glagolske radnje u riječi Božoj je neposluhno ne mojte misliti da ćete primiti blagoslov Ako ste u neposluhu, to smo juče objašnjavali, jel tako? Neposluhom jednog grijeh, smrt Znači, ako ustrajete Ustrajete je na našoj strani, jel tako? Ustrajnost je u i trajnost, znači trajno i u To znači non stop U mom nauku To vam je Kristov nauk Ili Božja istina Bićete moji učenici Znači, oni koji nisu ustrajni u Kristovom nauku Nisu njegovi učenici Ko zna čiji su, ali ja znam da nisu Isusovi Inače, Isus slaže Ispočetka, ako ustrajete u mom nauku Onda ćete postati moji učenici Onda ćete upoznat istinu I istina će vas osloboditi Od čega će nas istina osloboditi, od svega? Od svega Jer već smo objašnjavali kako se mi sprašavamo, iscijeljujemo, izbavljamo Tako što čujemo, čujemo što? Istinu evanđelja Čujemo od našeg Boga oca istinu onome što se dogodilo na križu i što nam pripada Jel tako, morali smo čut riječ istine Po toj riječi se istine spašavamo. Jakovljeva 1.18 Po toj se riječi istine spašavama Ja ne znam kako neko misli se spasiti i osta spašeniji od neprijateljima koji su mnogi ako nije u istini jednostavno nema mogućnosti biti u neistini je biti u porazom a istina je njegova riječ pa da ponovim opet kao ispovjet pa ćemo vidjeti i nas to udobjesti. Meni danas cijeli dan, evo, nisam ništa mogao misliti. Zna mi se onako legneš se u molitvu i onak cijelo vrijeme te ovako tu dolazi. Ekonohobotnica, jedna rečenica. Tako da ćemo doći mi do te rečenice. To su Rimljani 8.1, nadovezuje se na juče i kaže od sad. Od kad? Pa od, od što objašnjava tamo u početku Rimljana, cijeli plan iskupljenja i Kristov dolazak i opravdavanje po vjere, Božja pravednost. I ono što smo rekli, smatrajte sebe mrtvima, grijeho, a živima, Bogu, Kristu, Isusu, po Rimljanima. 6.11. I od sad više neće grijeh Isotona koji je kroz grijeh gospodario vama, neće više gospodariti nad vama. Rimljanima 6.14. I onda Rimljani 8.1 u svim Biblijama piše, novi kršćani, novi život kršćana, znači govori za one spašene. Od sad nema više osude. Razmislite kad je čovjek pod osudom pa Kad je nešto krivo napravi, jel' tako? Jel' tako? Od sad nema više osude Za one koji su u Kristu Isusu Ja sam vam dao knjižicu To je dio knjižice Oni koji su napredni javit će se To biće cijelu knjižicu Kad ovo prođu, shvate, primijeljuju I ona se zove u njemu i sadrži izjave iz Svetog pisma o tome što nam pripada u Kristu Isusu ili što je naše nasljedstvo, je li tako, u poporučnom pismu koje je zapričačeno Kristovom krtu. Jedna od stvari je čista savjest. Pa sam vam dao domaći rader Hebrema 7 do 10, tu ćemo se sigurno danas zaustaviti. Tamo govori kako žrtve kod židova, junaca, telade, ovnova, golubica, nisu mogle očistiti savjest. Zato što su prekrivale grijehu. Ali Krist je sam ušao u svetinju na svetinjama svojim tijelom. I primio žrtvu koja je jednom za svagda očistila. Očistila. Tako da imamo čistu savjest. Prema tome, jedan od blagoslova koji su dostupni u Kristu Isusu, razumite, blagoslov i proklestvo. Blagoslov i proklestvo. Ako nisu u blagoslovu, nego si u protivnome tome Onda si u proklestu Jedan od blagoslova Zove se Pravednost Božja u Kristu Isusu Na hebridskim Jehova citkenju Gospod je moja pravda, To ćemo čitati većeras iz Rimljana To znači Da ja nemam više ničega Što me optužuje pred Bogom to je stanje svijesti Kršćanina, Zato je Hrist umra. Ako niste u tom stanju, onda vas Sotona koji optužitelj noću i danju, braće, to ste vi, drži u šace kroz svijest o grijehu koju ne bi trebali imati, jer Bog naš Otac se naših grijeha više ne sjeća. Zato što je novi savez napravio. To smo čitali. Hebrajima 8.12, Hebrajima 10.17, Izaija 43.25. Kužite dinamiku. Ja sam pravednost Božja u Kristu Isusu. Je naša ispovjeda. Nisam vam dao bez veze tu knjižicu, to je nadmoćna svijest. To je svijest pobjednika. Popratite upute koje su tamo i to će vas dovesti u pobjedu. Ali vas neće dovesti u pobjedu ako to samo doma čitate i zaboravite. Morate popratiti upute, čitati, vjerovat i reći na glas, ne njekat njega i njegovo učenje pred ovim preljubničkim i pokvarenim naraštajem za njihovo dobro. Ako hoćete da to va važi, radi za vas po zakonu iz Marka 11.23, onda trebate popratiti upute. Ko poprati upute, onda mu se dogodi. Upute nisam ja izmislio, nego onaj koji je postavio zakone. Ali da bi to radilo Vi jednostavno morate znati Morate znati Ja vam moram reći Nitko vam nikad ništa važnije Nije rekao od onih sedam puta Sedam istina koje vam dijeli Jer sve počiva na tom Sve Pa kaže Bog nikad ne laže To znači da je on u njegovom riječi istinit. To znači, kad mi čitamo, da sam ja pravednost Bože u Kristu Isusu, onda jesam. Jer ja jesam ono što On kaže da jesam. Jer kužite dinamiku, zato to ponavljamo. Jer vi ćete stati pred rečenicom, koju jednostavno vaš prirodni um ne prihvaća, on se protivi tome. I oko vas i u vama je stvarnost koja vrišti nije tako. Svaka miso se tome protivi Svaki osjećaj Cijela vaša povijesna zemlja Sve statistike A vi morate ustati i reći na glas E baš je tako U ime Isusa Krista, Nazarečanina Jer njegova riječ je istina Je li njegova riječ istina? Onda mi se trebamo čvrsto držati ispovjede naše vjere. Hebrejma 4.14. Ispovjed znači na grčkom, obično narod poznaje negativnu samo ispovjed i živi cijelo vrijeme u porazu. Ali imate negativnu ispovjed, ali imate i pozitivnu. On je rekao držite se čvrsto negativne ispovjed. Ne, to kažeš mi. Pobjegneš odmah ako si nešto kiksa, doneseš k njemu, staviš na njega On je vjeran i pravedan, čistite njegova krv od svake nepravednosti prvo Ivanovo 1.9 i ajmo dalje u pobjedi zajedno s njime, u radosti Ali se trebamo držati čvrsto ispovjedi naše vjere Govoriti ono što piše, isto što piše govoriti, to znači ispovjede Znači mi moramo naći istine, evo imate pomoć pa su to drugi napravili, mi smo preveli i dali smo vam na uvid, trate bez zahvalne zbog toga, ne meni, nego zahvalne što ste to dobili. I onda trebate naći izjave koje su istina od strane Boga koji nikad ne laže i onda bez svjesni izdvajamo sad s oba dvije strane, da on ima što kaže da ima da vi imate što kaže da imate u svojo riječ, u njegovo riječi. da vi jeste ono što on kaže da jeste da on jeste ono što kaže da jeste da možete napraviti ono što kaže da možete napraviti i da on sasvim izvjesno može napraviti što kaže da može napraviti i onda to ako to vjerujete u srcu jer tako kaže zakon to govorit na glas kome Svima Ljudima I vrazima I odsudo ga gledaš u oči u Kristu Isusu I onda će vam se život počet mijenjati S poraza u pobjedu Što je poraz? Nemir je poraz Jedna žena, bedasta, krivo podučena Vjerojatno, nije toliko krival da ima pravo srce naučila bi Ali nema, pa neće Kaže, da i Krist nije bio miran, pa ni mi ne moramo. Da on je bio nemiran zbog našeg mira? Kazna radi našeg mira padne na njega, da bi mi imali mir. Jel' tako kaže? Je li Krist rekao, ja vam dajem svoj mir. Ako ti Krist daje svoj mir, očito ne bi trebalo bit nemiran. U svijetu imate nemir, patnju, u meni imate mir. To vam Ivan 14, 27 i 16, 33. nemir je poraz nama nudi mir po Kristu Isusu to je jedan od blagoslova koje primate na križu ako primite pravog Isusa i ostanete u njemu jer kažu rimljani 5.1 to ćemo čitati ali evo čisto ovako opravdani dakle vjerom u miru smo u miru smo s Bogom po Isusu Kristu. Na hebskom je ja. Znači, kazna ради našeg mira, rekli smo, a on je cijeli paket, naš grijeh, kazna za naš grijeh i posljedica za naš grijeh, sve na Isusa. Tako da sve loše s nas. Na njega I sve dobro od Boga Preko njega Na nas Prema tome Ako on umro zbog našeg mira Mi bi trebali biti mirni Ako nešto drugo je zahvalnost Ali nema mira grešnicima Kaže moj Bog Nema mira To mi je zaivno 48 21 i Ne nema mira grešnicima, Dva to kaže. Ne može biti miran čovjek koji je u grijehu, sa svjesnošću o grijehu, pod osudom grijeha, pod teretom sa to nekoj ga tlači cijelo vrijeme. Jeli kužite o čemu ja vama pričam? Ali vi ne možete izaći iz ovoga ako ste svom vlastitom pameti mislili to Riješiti nego morate stajati u riječi. Gledati u Riječ, vjerovati u Riječ, govoriti Riječ I onda će se Riječ obestimiti Postati materijalna zbilja To je vrlo jednostavan princip I ja hoću da ga naučite, zato ćemo sve presvat kroz taj princip Ali on radi u svakoj sferi U svakoj sferi, Počevši od spasenja Danas nećemo ići pod križ, ako nisam dobio zeleno svjetlo Najprojetnije sutra, nakon pobjede no, mi dolazimo pod kriš koji nisu bili, koji nisu primili Isusa na pravi način, imaćete ćete to ovdje napraviti priliku. Koji su ga primili, a ne žive u Kristu. To ćete nadam se naučiti što znači ne živite u Kristu, danas ćemo to spominjati isto. Imate priliku se vratiti Kristu, živi u zajedništvu jer on je dobar i pravedan i on će vam oprostiti ako se vratite, pokajte. On nikoga ne odbacuje nikad. Vrata su uvijek otvorena Ali su jako nisko, moraš se dobro prignuti Ako hoćeš ući Uvijek su otvorena, ali moraš se skroz prignuti Prema tome, da ponovimo mi ovo što stalno ponavljamo, Jeste spremni? Ok, ne morate na glas, možete u sebi Dakle, Bog nikad ne laže jer čitat ćemo Božju riječ, dobro je znati da ne laže Da bi znali kad vam govorim ko ovaj u kući stat pred Bogom Dok ja govorim riječ Božju, jer ja govorim riječ Božju Po prvoj Petrovoj 4.11 i reč Evo na sad ima pred Bogom da čujemo sve što ti je naredio gospodin da nam kažeš Gospoda Je li tako? Sasvim izvijestno Njegova riječ je istina To je bilo Tito 1.2, Ivan 17.17 .17. Hebrejima 10 23 On je vjeran, ispuni svako svoje obećanje. Jer on kaže, znači ako kažete da vam je kriz gospodar i u srcu vjerujete što pismo kaže o njemu, njegovoj smrti i tome što je učinio za vas, bićete sa spašeni, izbavljeni, iscjeljeni od čuva. Znači to je obećanje, el' tako? Vi napravite vaš dio, on sa svim radi svoj. Da li meni se ne čini tako? Da ili hoćeš ti reći da on laže? Vrlo jednostavno. Uvijek se vratite na riječ i zanemarite vaš mali mozak jer naš mali mozak ne može to sve skupa pohvatati. Ni ne mora, držite se onog što piše. Kaže tko god vjeruje u njega neće se postidjeti. Nastavlja se misa Rimljanima 10 i 11. svaki koji zazove ime gospodnje bit će sozo Rimljanima deset i to ista misa Znači, sve je rješeno Ako mi shvatimo Da je sveto pismo Bog osobno govori meni osobno Sad I sve se tiče mene I on ne laže Njegova riječ je istina I možeš se kladiti Da će se obistiniti Jer on je vjeran i svako svoje obećanje. Nije kao čovjek da bi rekao i porekao Brojevi 23.19 Nego što on kaže, sve se zbude što ja gospod rekoh, rekoh Apsolutno će se sve dogoditi Jezike je 12, 25 i 28 I to je pokazao za Izrela To smo već govorili Gdje ni jedno od njegovih lijepih obećanja nije propalo Svako se ispunilo Što je dao Mojsiju A kamo li neće nama Koji smo djeca Božja Izrael je bio sluga I gdje svako Božje obećanje Da i naš Amen Bogu na slavu Znamisli ovo, znači, On kaže, da Znači, On kaže, Ja ću ispuniti svako moje obećanje. To je njegov da Znači, njegov je da Ne, ne I kako taj njegov da postaje stvarnost u našem životu Pa naš amen mora biti na njegov da Njemu u slavu koji nikad ne laže, je tako? Stoga, ako On kaže da ja nešto imam u Kristu Isusu Onda ja imam, inače mu ne vjerujem I pravim ga lašcem I kršim zapovjedne laži na najvišem nivou Jer pravim Boga lašcem Jer ne vjerujem u svjedočanstvo Koje je dao svom sinu Po 1 Ivanovoj 5.10 Što ćemo sad još malo početi čitati Koje je on to svjedočanstvo dao svom sinu Kako ćete uspjeti u životu U ovom protivnom svijetu protiv svih zlih duhova na nebesima Proti kojih se borimo po Efežanima 6.12 Ako ste bez njega U kojim vam je pobjeda Nikako Nikako Ne da nije njegova volja za naš život da smo u pobjedi Nego smo mi van njega i van njegove riječi jer prva Ivanova 2.14 kaže Ja pišem vama mladići I vi ste jaki Riječ Božja predila u vama I vi ste nadvladali zloga Ne možda jednog dana Ako, pobjeda je naša Činjenično stanje Isus ih je potpuno porazio I uručio nam pobjedu Koju mi primamo kad primimo njega Uđemo u njega i on u nas Uđemo u nasljeđu. Ja ovo ponavljam, jer je jako važno. Ne šalim se pri tome, jer kad izađete nakon seminara, brzo ćete se pocijetiti da život nije šala i da ćete mora rješavati ozbilne probleme. Prema tome, treba se ozbiljno, normalno pozabaviti s ovim stvarima, jer oni vam mogu te probleme riješiti, je tako? Zamisli da ti neko stvarno govori da tu imaš rješenje za tvoje probleme, da stvarno imaš, pa ti bi se s tim zanima, je tako? Ok, znači, mi govorimo i dalje, juče smo počeli Mi govorimo i dalje O onome što smo mi u Kristu Isusu Ili što možemo biti ako ga još nismo primili na pravi način A primamo ga na pravi način, kad čujemo poruku evanđelja Ili poruku istine I u srcu to prihvatimo Prihvatimo Da smo bili mrtvi u grijehu Živjeli po požudama i prohtjevima tijela Bili po naravi, djeca gnjeva, sinovi neposlušni I da je jedan uzeo sve to na nas još puno toga, ali držmo se ovog najjednostavniji Išao s tim na križ Umro zajedno s tim našim na križu bio ukopan zajedno s tim našim Izašao bez tog našeg i mi zajedno s njime I oslobodio nas od svega toga I sad mi hodamo u novosti života I ako mi to vjerujemo U ono što piše, ne u to, to niste vidjeli, niste osjetili Nikad niste znači, bili u toj sferi gdje se to događalo u Nego ako vjerujete što pismo kaže I vi ispovjedate na glas, znači to je odluka volje da od tog dana nadalje Krist, Isus, vlada vašim životom To je dobrovolno predavanje života u njegove ruke Od tog momenta vi ste Kristovi, do tad niste, što god mislili Od tad ste njegovi Od tad on gospodari nad vama I to je moment odvajanja od starog gospodara To je moment prelaska iz vlasti tame u kraljevstvo svjetla i ljubavi Kološanim 1. 13 I to po njegovoj žrtvi Po prolivenoj krvi Po kojoj imamo otkupljenje Jer on je platio cijenu za nas Znači Pripadali smo jednom Dok smo robovali grijehu I sad je cijena plaćena Krv i život Da nas od tog grijeha oslobodi Ali nismo slobodni Nego smo slobodni od grijeha u Kristu Ali prepadamo njemu Nikad nećeš biti slobodan slobodan si u Kristu od grijeha da budeš sluga pravednosti ili si sluga grijeha i slobodan od pravednosti. Imamo jasna dinamika i vi donosite tu odluku na osnovu onog što piše, ne na osnovu onog što sam vam ja rekao, Prem da vam ja govorim što piše, ali vi morate biti ne. vi morate znati da to piše u knjizi Boga živoga koja je istina I stojite na toj riječi Treba vam stajat kad krenu zemlje tresi Jer to je istina, treslo se ili ne tresla To je istina što god da se vama činilo u glavi ili kako god da se osjećali To je istina Ti ne ispovjedaš kak se osjećaš Ti ne ispovjedaš što misliš, ko te pita U Kristu više nemaš pravo mislit Jednom, kad si ga prihvatio, nemaš pravo mislit Nego moraš svaku misl pokoriti na poslušnost Kristu Je tako piše drugim korinčanima 10.4.5 Nemaš si što mislit Opcije su vrlo jednostavne Ili si u vlasti Sotone Ili si predao život Kristu I On te vodi On ima zadnju u svezi svega Jer to je Grčka riječ kurios koja se prevodi Krivo gospodin, jer ne znači ništa Kao gospodin, ali znači kao gospodar, što je točan prijevod Gospodar, gospodara se prevodi i sta riječ u Otkrovenju, 19, 16 i 17 i 14 Pravilno je gospodar I onda imate Luk 6, 46 Zašto me zovete gospodaru, gospodaru a ne činite što vam kažem To implicira gospodara i slugo Nemojte biti takvi, jer će vam se srušiti kuća života I to neće biti Božja volja Njegova volja da kuća stoji to vam je do 49. stih Ali ako vam je kuća srušena, nije to Božja volja i križ, nego vaša glupost, neposluh, opakost Zavedenost, ili nekad sve skupa Ne tratite To se vidi iz konteksta I to se vidi iz konteksta onog što je Isus rekao Mateju 7.24-27 Isto je rekao, samo tamo zove to koji dođe, čuje, a ne vrši, za ga luđakom Bedakom Prema tome, zato mi čitamo što piše, upućujemo na to što piše Da bi vi znale što je istina i dijelovali u skladu s istinom I onda on potvrdi svoju riječ jer on ne može podbaciti u riječi Jer bi to značilo da je on sam podbacio, Bog ne može podbaciti On motri na svoju riječ da je ispuni, stalno ne pušta mi Jeremija 1.12 Marko 16.20 kaže kad su ovi išli propovijedati, on rekao idete propovijedati Evanđe u svakom stvorenju Ko se krsti, ko se povjeruje i spasi se i krsti se, ko se povjeruje i krsti se spasit će se, Ko ne povjeruje i ne krsti se osta osuđen, neće on ga osuditi nego ostaje osuđen, već je osuđen. Marko šesnaest i prema tome i to završava oni su išli propovijali su radosnu vijest evanđelje ovo što vi čujete Ono što je Bog otac napravio Kristu Isusa za cijeli svijet Broj jedan je umro za naše grijehe Da nam da vječni život Da nas oslobodi iz vlasti tame Od grijeha, od bolesti Od osude Da nam znači, da pobjedu Da nam da snagu Da može kroz nas nastaviti očine za druge ljude I onda kaže, Gospodje, one su išli propovijedali A Gospodje surađivo s njima I potvrđiva svoju riječ Sa popratnim znacima i čudesima <clears throat> Znači, tamo idemo Prema tome, ako ste dobra srca A već ste u nekoj zajednici, recimo I ovo niste napravili Ovo vam mora biti radosna vijest, je tako? Primjerice Znači Wow čovječe Jel ti hoćeš meni reći Da ja znači moram vjerovati što pismo kaže Da moram stvarno reći da je Isus moj gospodar I u to vjerovat, priznat ga I da to znači da ću ja biti izbavljen iz vlasti tame Da duh Boži onda u meni živi U pravom smislu te riječi I da mi daje snagu po kojem mogu živjeti kao krist I u natočtijim svim protivljenjima nad vladat Korimljanim 8.37 U svakoj bitki života Točno to govori Tamo idemo Jer jači onaj koji u nama nego svi problemi u svijetu Po prvoj četiri 4.4 Tamo idemo To je život kojeg je on nama osigurao svojom žrtvom na križu Tamo idemo O tome vam se radi Ja ne vjerujem da iko želi biti u porazu u životu Možete vi pričati što hoćete Ja sam čuo ljudi koji njemu je bolest križ To je okej, okay, on je to čuo, to je okej okay, dok se ne razboli ali ja vam moram reći, ovi ko ima bolest križ, oni vam jako brzo idu kod doktora I poješće sve trave, ko vol, koje god mu ubere sa, sa živice trpaće u sebe žute, plave, naranđaste tablete, samo da mu se skine križ Jel me pratite? Jeli tako, ili nije tako? Možemo meni pričati što hoće Prema tome da mi vidimo što pismo kaže o tome što mi imamo u Kristu i kako je On to nam osigura. Gledamo dakle u dijete Božje, onog kojeg je Hrist oslobodio, koji se ponovo u Božju obitelj vraća, koji prima duha Božjega, koji sa njegovim duhom svjedoči u njemu da je dijete Božje i viće Abba. Vi niste primili duha robstva da se opet bojite, nego duha posinstva koji viće oče jer duh boži zajedno s našim duhom svjedoči da smo djeca božja. Ja vam citiram Rimljane 8:15 do 17. Ako djeca onda baštinici baštinice Božji i su baštinici to smo mi. Dijete božje je otkupljen kristovom krvlju, prepada Kristu i sotona nema nikakvo pravo nad njime. Prvim korinćanima 6:19-20. On je prenešen iz kraljevstva tame U kraljevstvo svjetla Krist je njegov gospodar On je postao kralj i svećenik, Bogu, Ocu, živome Po Otkrovenju 1 i 5 i 6 On je pravednost Božja u Kristu Isusu Jer nema više ničega što ga osuđuje Kako kaže Rimjanim 8 jedan Od sad nema više osude za one koji su u Kristu Isusu i on stoji podignute glave Bez osjećaja krivnje Zna da je Bog u njemu Zna da on želi po njemu nastaviti njegova djela Zna da je novo stvorenje U Kristu Isusu Jer da je pri tom činu Bog u njemu napravio najveće čudo A to je dao mu vječni život Mako njegovu grešnu prirodu Skinuo sve grijehe sa njega I dao mu novi život I on to zna I tako izlazi u svijet To vam je drugi pogled na svijet Ja vam moram reći je li tako? Zašto znači da mi vidimo Nešto ćemo malo pročitati tih Hebreja, ima toga dostali Znači, ideja koju vam želim dat Jer je nemaju ljudi Odgajani su u duhu ropstva i poraza Odgajani su da su griješnici To je protiv svetog pisma Smatrajte sebe Smatrajte Mrtvima grijehu A živima Bogu U Kristu Isusu od sad, nema više osude za one koji su u Kristu Isusu. To primate kad primite Krista Isusa i onda stojiš u tome. To primiš u vjeri jer pismo kaže i onda stojiš u tome u vjeri i govoriš što pismo kaže kome svima koja vam apsolutno svima. Kako je moguće da nema tog grijeha koji nas osuđuje, pa upravo smo rekli Krist je uzeo na sebe sve naše grijehe Zbog naših grijeha njega izbiše Zbog naših opačina njega satriješe Kazna radi našeg mira pala je na njega Svi smo Njegovim smaranama je izcijeljeni Svi sad pričamo o grijezima Svi smo mi kao ovce lutali Svaki je svojim putem hodio šesti stih Izaje 53 Ali Bog je svalio na njega Na njega A von nas sviju. Ok, rekli smo da je Izrael bio slika za naše vrijeme, a ja ću vam reći nešto što ne znate, možda mogli bi znate. Znači Izrael nije bio crkva nego je bila slika crkve. Oni su imali vanjski prikaz onog što se treba događati unutrini istinskog pripadnika crkve. Oni su imali vanjski prikaz ili ono što je na nebu istinsko oni su imali u vanjskom prikazu kroz one sve njihove silne ceremonije i obrede i činove što su obavljali. To su slike procesa koji se događaju u našoj duši a zapisani su za nas u takvom obliku da mi možemo gledajući njih kao tjelesna bića razumjeti duhovne stvarnosti. Ovo bi mogli znati ako se malo zadubite, ali to ja vam pomažem. Kad je došao Krist Isus, ne cijela židovska religija kao takva, jer ona je tako reći, znači u rudimentu nešto što se nastavilo sa kršćanstvom, jer to neki uče da je sve dokinuto, ali nije, nego cijeli taj vanjski dio je dokinut. On više on je bio sjena nečeg što je došlo. Kad je to došlo, cijeli taj dio više ne važi. To vam je kao kad ljuska služi da se malo pile razvije, ali kad ono izađe, ona ljuska više ne služi. Židovska ta religija ceremonijalna ljuska, ona više ne postoji, nema nikakvu svrhu. Nakon što je kriz došao Međutim, u slici pokazuje sa cijelim tim zbivanjima ono što se događa u našoj duši ka, što se tiče prihvaćanja Krista, njegove žrtve ili onog što se događa u nama kroz Kristovu žrtvu O tome govore Hebreji 7 do 10 Hrist se naziva veliki svećenik To je, on se naziva da nije svećenik koji je znači svaki dan koji mora donosi za svoje grijehe prinoši žrtve zatim za grijehe naroda Čitamo hebrej 7 24 do učio sam pročitalo je zanimljivo 24 do 27 znači u toj mjeri Isus je postao jamac boljeg saveza to je bio stari savez između Boga i ljudi Koji još nisu mogli bezpašeni Jer Krist još nije došao Koji je zakon zatvorio pod grijeh I čuvao ih je do dolaska Krista I to je bio stari savez, On nikoga nije mogo učeni savršeni Nitko tko je umro pravedan po starom zavjetu Ko se držao toga nije ušao na nebo Nitko Svi su morali u tako zvanoj nižoj zemlji čekati da dođe Krist koji je onda išao nakon što je umro, dolje njima propovijedati, dignuti za sobom i onda su prvi od pravednih išli na nebo, do tada su čekali u jednom stanju sraka. Nitko se nije mogao spasiti do kres nije došao jer je samo ta žrtva dokinula grijeh, drugo je prekrivalo grijeh. Jel me pratite, zato ta pravednost po dijelima koja su oni činili po zakonu nikoga nije mogla spasiti. Nego prepremiti čuvat do dolaska Krista. To je slika, ali ovo je stvarnost Slika to prikazala, ovo je stvarno što vam govori Kaže njih je svećenike, smrt spriječavala da ostanu u svećenistvu, pa su mnogi postajali svećenici A ova ima vječno svećeništvo jer ostaje do vijeka Ovo je bitno zaznat, rekli smo jedna od četiri stvari koje se otkrivaju kroz Pavlovo evanđelje Što je objava koje Pavle dobio direktno objavom Isusa Krista od nijednog čovjeka U kojoj se otkriva što je učinjeno za nas na križu i što imamo po toj žrtvi na križu I što možemo po Kristu nakon onog na križu Jedna od, četiri točke, od pet očaka četiri jest što je Krist za nas sad Koja je njegova sadašnja služba Jer mnogi misle, vidi se po njihovim dijelima Molitvama, riječima, ponašanju Da je Krist išao u penziju Tome dodaje krivo shvaćanje Doktrine o trojstvu Koja je istinita Ali doktrina o trojstvu osoba je lažna i s obzirom na tu lažnu doktrinu Koja je izvitoperila cijelo hršćanstvo Došle su na snagu sulude ideje Koje dozvoljavaju milijardu posrednika Koji su potpuno nepotrebni I sve je to sotonska obmana Jer posrednik je jedan između Boga i ljudi A to je Krist Isus Po 1 Timoteju 2.5 Vrata su jedna Nema dva vrata Samo kroz jedna vrata možeš ući a to je Kristi Isus Po Ivanu 10.1.9 Kogod ide drugim vratima je kradljivac ili na prozore kradljivac i lopovali ne mog života, nego svog života Zamislite, neko ko ide, recima ide negdje tražiti nešto A to je ovamo I on sad ide kilometrima tamo Je on krade moje vrijeme, ako je ja idem tamo, ili svoje vrijeme? Svoje vrijeme Energiju i novac Prema tome, Kristova služba je vječna Uvijek živi, sad I to ne negdje daleko, nego u onima koji su njegove, po Kološanima 1.27 Jednom kad bi je razumjeli tu padaju u vodu sve lažne doktrine koje su sve podidalo poklonstvo svrstane jer onda više ne možeš zazvat ni jedno drugo ime nego njega koji je sve u svima ispunjava sve u svima, kako jasno gore Efežani jedan dvadeset do u kome smo mi kompletni po kolšanima dvadeset i koji u nama i vodi nas govori e me pratite zamislite da se držiš s isusom za ruku koja čvrsto i u ljubavnom ste razgovoru koja je on i onda da sad idete zvat nekog posrednika, zamislite to, tog ludila. I ti vidiš ako neko zove posrednika da se on ne drži se susavom za ruku, da nema pojma tko je on, što je on i što čini, je li to istina ili nije. Ne pratite disma, toliko ste u neistini, to hoću reći. Ok, znači, on je vječni svećenik. Što radi svećenik? To ćete naučiti Što je svećenik radi u Starom Zavijetu To je slika da znate što radi u vama Naučite Stari Zavijet Ima on jako veliku dubinu Ali držimo se površine Koja je točna i za naše vrijeme Predstavlja vajsku sliku Onog što se događa u nama sad Znači, ovo nije jedina vrijednost Starog zavjeta, Ali je ovo jedna točna vrijednost Prema tome, po njego, njihovim pokretima svećenika i djelovanju svećenika Vi vidite što Krist, veliki svećenik, radi u nama Jer innači ne bi mogli znat, ne možete to vidjeti Ovako imate vanjsku sliku Jer mi tijelesni moramo sve smjestiti u vrijeme i prostor Dok smo u vremenoj prostoru a mudri onda to otključaju i prevedu na duhovnu stvarnost Prema tome Zato i može uvijek spašavati one koji po njemu dolaze k Bogu Po kome dolaze? Ok Zapamtite, sve je po njemu, u njemu, za njega, kroz njega I ništa drugo ne vrijedi i neće vrijediti On je jedina stvarnost Hoćete da malo pročitamo o kao da fali to ljudima. Jeste li spremni? Da vam pročitam Kološane 1.15-20. Jeste spremni na to? Jer znam da mnogi mi hoće ovo vam srušiti uglavnom ideje. Ali to je dobro. Bolje da vam se tu sruše, nego da vam se sruše na mjestu gdje će vam biti kasno ispraviti. Spremni? To vam je veličanje Isusa. Ako ovo prihvaćate u srcu sa amen, događavamo sa trenutna oslobođenja, ozdravljenja. Kološani 1.15-20 Ok, ovo uglavnom ljudi ne znaju Znači, ako bi ovo razumijeli, već pada doktrina o tri božanske osobe Koja je lažna doktrina? Trojstvo postoje, ali ne tri osobe Ok, znači, Bog je vječni, nevidljivi, duh koji je izvor svega Od glagola, biti, ja sam onaj koji je sam, Jahve, jehova. Tom je ime koje će biti do tri Izazak do 16 Prema tome, On je izvor svega Iz njega sve počinje On sve održava, očuvava I sve se vraća k njemu I On je duh obzirom da je beskonačan i vječan nadilazi pojam osobe To je ljudski pojam On je nadspoznatljiv Nitko ga nikad nije vidio Niti će ga vidjeti U njegovoj biti Međutim, On je u svom sinu jednom od stvorenih, sad tu već pada opet druga ludost, sin od vječnosti, čemu se smiju svi anđeli nebeski jer to je nemoguć koncept. Što znači sin od vječnosti, to vjerojatno ni oni koji su to smislili ne razumiju. Znači On je stvoren, Isus je stvoren, ni On bio Bog, nego je stvoren, jedan od sinova Božih. Koji se prijavio da dođe i ponese sve grijehe svijeta I Bog je bio u njemu, po drugim korinčanima 5.19 Koji u drugima stvorenim, jer je bio posuda A Bog je duh I Bog vječni duh je u toj posudi Stvorenom biću, kojeg je on ispunjava sa sobom Bio na zemlji I Krist mu je svojim životom i svojom žrtvom omogućio Da ga prožme u potpunosti Tako da Isus nakon križa, kad je produhovio tijelo doživio potpuno stapanje sa bogom ocem i od su njih dva jedno nerazdvojivo, Ivan deset trideset ivan sedamnaestdeset jedan nerazdvojivo jedno jedan duh on više nema tijelo prirodno on ga je proslavio produhovio i prema tome od tad ne prije bog otac ima lik i oblik i ime za nas i za vijeke vjekova mi mu prilazimo i nigdje ga drugdje nećemo ni vidjeti ni dodijnuti nego u Kristu Isusu zato kaže da je u njemu utjelovljena svapunina, božanstva tijelesna Kološanima ima 1.19 I 2.9 Zato Ko vidi, vidi Isusa, vidi Oca, ivan 14.8.9 Jel' tako ili nije tako? Gledajući u to, jer ovo istinita doktrina Znači, jedan Bog u biti U suštini I jedan Bog osobe osobi a treća nazove osoba, ne može biti osoba Jer ne mogu biti dvi osobe duh Bog Sveti duh i Bog Duh Sveti To je glupost Sveti duh je djelovanje ili prisutnost tog Boga, Oca Duha U životu čovjeka ili nekog bića Nakon što je grijeh dokinut, pa on može djelovati u njemu u svetosti Do tad nije mogao, samo mu je dava život I s obzirom da je Sveti duh, Sveti dah od hebrejske riječi ruah I grčke riječi pnuma To vam dođe kao dah Recimo imate atmosferu svugdje oko nas, zračno I zamislite to kao Boga koji je nevidljiv Ispunjava sve u svima I kad vi Udahnete Ono što je u vama nije drugi neki bog Nego je to dio tog boga Ili ti ga udah On u vama On u vama Ne neki drugi Najbolje neka definicija iz Mateja 10:20 nećete tad vi govoriti nego duh moga oca. To je najpravilnije. Jel me pratite desmo? Ovo je jako važno jer nije dosta samo primiti krsta nego nastaviti živjeti s njime, a ne možete nastaviti živjeti s njime u lažnim doktrinama koje vladaju kršćanstvom od kojih jedna od osoba. Jel me pratite? Jer vi nastavljate živjet potpuno fokusirani na njega I ljubite ga svom dušom, svim srcem, svim umom I svim silama tijela svoga To ne možete ako su troje No, idemo pročitati o Isus Isus je savršeni, živi, odraz nevidljivog Boga jedan 1.15 On je bio prije svega i vladar je nad svim stvoreni O kome govori? Govori o Bogu kad kaže na kraju Mateja Danam je sva vlast na nebu i na zemlji, to ne kaže Isus nego Bog, vječni otac koji je on postao jedno Jer on je govorio kroz Isusa, Isus je samo njegov vidljivi izražaj, a ljudi u svom nerazumijevanju i prirodnom pamete, oni misle da je to Isusu dano, kao što bi ja recimo dao recimo Marinku Kakolo. To su ljudski koncepti koji nemaju zdrave pamete. Ili ko, kad Isus kaže kad dođe dug sveti on neće govoriti od sebe nego će čuti što ja govorim pa će vama govoriti. Zamislite tog Boga, koji čuje od jednog Boga, pa onda vama govori, Zamislite to odjelja... Ne možeš ostvariti uspješan život ako si u krivoj nauci I nemaš odnos sa onim koji je Bog istiniti i živi A to je Krist Isus, 1 Ivanova 5.20 Nema šanse Mora biti osoban odnos, intiman odnos Neprestan odnos, živ odnos on je bio prije svega I vladar nad svim stvorenim Sve na nebu i na zemlji stvoreno je Njegovom snagom vidljivo i nevidljivo Silnici i gospodari Vladari i vlasti Sve je stvoreno po njemu i za njega On je postojao prije svega I sve nastavlja postojat po njemu On je glava Tijela crkve Krist je početak svega Kao i prvi koji je ustao iz mrtvih On je na svaki način prvi u svemu Ovo zapamtite Prema tome, ako vam on nije na svaki način prvi u svemu ispali ste iz reda. Jednom kad primite Krista morate ostati u njemu ako ćete stajat. Nije dovoljno jednom primiti nego stalno biti s njime u kontaktu će šast. Onaj koji je u Kristu, po Kološanima tri 17 on sve čini riječju i djelom u imenu Isusa Krista on ne može zazvat drugo ime jer to je njegov zaručnik gospodar glava sve u svemu znači direktna uputa crkvi sve što činite riječju i djelom činite u ime Isusa Krista Zahvaljujući Bog ocu po njemu. Na što se nadovežu, nadovezuje Efežani 20 I govori samo o zahvali Sve, sve Pogledajte li sve činiti Kršćanima je dana samo jedna moletva Pogledajte prvu crkvu, kako je molila Jer to je mustra prave crkve Molili su Boga oca u Kristu To je po njegovom imenu I ta moletva obeća da će nam se dogodi što god Po Ivanu i14 14, Po Ivanu 16.23.24 samo to je kršćanska molitva, sve drugo su izmišljati ne. I onda se ljudi čude što im se molitve ne uslišavaju. On je prvi, on je na svaki način prvi u svemu jer je Bog odlučio u njemu nastane svu svoju puninu. Jeste vi kad razmislili što to znači? Znam da nisam, ne morate mi reći. Znači, Bog koji je vječni duh je u sebe, u njemu za nas nastanio svu svoju puninu Da kroz njega možemo kontaktirati s njime koji je nadkontaktan Naddodiran Nad Da nam da referentnu točku Zbog svog i našeg blaženstva Koji otac hoće da ga dijete nikad ne vidi, nikad ne dodirne Nikad ne zagrli, nikad mu ne progovori U njemu nastane svupuninu I kroz Krista Bog je pomirio sa sobom Ispočetka Krist nije bio od vječnosti Nego je stvoreno biće Sin Boži I kao takav je bio posuda Koja nema život u sebi Nego prima život I zato je Bog bio u njemu I kroz njega To je bilo do križa Nakon toga su njih dva Potpuno jednostopljeni i Krist više nije sin Božim nego otac vijećnika koga izaja naziva devedeset šest i bog silni promijenilo se stanje nije više ni sin čovječa jer nema više ničeg tjelesnog što je uzeo od Marije to je potpuno proslavljeno proslavio je to. Oke, okay, znači mi pristupamo Bogu ocu u Kristu Isusu koji je za nas napravio nešto kao čista ljubav, što je to On napravio za nas? Da mi vidimo to u Rimljaniima, pazite sad ovo Znači, kaže ovako, Rimljani 3.90 Svi smo ustanovili smo prije da su svi pod grijehom ne, netko nego svi, okej okay. I onda spominje židovski zakon kojeg smo prije rekli Ali nitko se nije mogao opravdati po židovskom zakonu dijela jer dijela se, dijela znači mijenjaju Ono što je vanjsko, ali ne mijenjaju prirodu koja je pala Krist je došao promijeniti našu prirodu U Kristu smo nova stvorenja Jel me razumijete? Vi možete recimo staviti kravu uh, Na trkačku pisto I staviti joj sedlo I dobro je hraniti I sve skupa Ali kad krene trka Ona neće trčati Nego će početi past rahu ali ako stavite konja I stavite mu sedlo I kad opali peštol kon će potrčati, doće prvi Kužite, razlika je u prirode Nama se priroda morala promijeniti A to nismo mogli našim djelima. Zato nam je potrebno ne mijenjanje naših dijela Nego nam je potreba promjena prirode, novo rođenje Ako se nanovo ne rodite, Ivan 3.3.5 Nećete vidjeti kraljestva Božje Jer pala priroda, griješna priroda, sotonska priroda, ne može u kraljestvu Božje Mora se dogoditi novo rođenje koje se događa kad čujemo poruku Evanđelja, prihvatimo ju u srce i ispovjedimo krista za gospodara. Bog nas onda na novo stvara u Kristu Isusu i mi smo nova stvorenja po Kristu Isusu, staro u minu sve novo nasta. Kužite dinamiku, znači zakon židovski od kojega nas je Kristo oslobodio, zakon, ako ovo napraviš nadraposje, jer znači od sad nema osude za one koji su Kristu Isusu, jer nas je zakon života, drugi stih Rimljana 8, oslobodio zakona, grijeha i smrti Jer niste više pod zakonom, nego pod milošću. Ok Pazi sad ovo Sad se bez zakona očituje Božda, Božja pravda Posvjedočena od zakona i od proroka To je Božja pravda Sad smo rekli, prošli put smo rekli čemu je Božja pravda Mi smo zaslužili zbog našeg načina života smrt Jer plaća za grehe smrt I, bro, I to je Božanski zakon Pravda se ne može zaobići Jer je odlika Božanskog savršenstva pravda Pravednost, to ne može biti nepravedan Prema tome On nije zaobišao pravednost Nego je ispunio u Kristu Isusu On je pokazao prema nama svoju pravdu Tako da je uzeo naše grijehe u Kristu na sebe Vi to morate znat, ljudi moji Ako ćete živjet za Krista i po Kristu A ne ko kokoši bez glave Samo vrtice po svijetu I ispovjedat Krista Isusa ko većina Mora znat što se dogodilo Što ti primaš na tom križu Zašto primaš? Zato smo tu, o tome sve ovisi Prvi kršćani, skoro sam vam danas izprintao svjedočanstvo O smrti Polikarpa, velikog sveca iz prošlosti Kojeg su spalili, nisu ga ni spalili, nego su na, Pred cijelom, pred cijelom, mislim koridom Pred cijelom, pred cijelom uh, koloseumom su ga izveli i tražili su ovako, rekao, ovako, moj je rekao, car Pustit ću na tebe lavove Rastrgaćete, i velike su ga, svi gledali, veliki svijetac je bio Svi su znali za njega, već je bio, mislim, preko sto godina I oni su rekli, pustit ću na tebe lavove, i rastrgaće te Ako ne izađeš i pred svima, zanjećeš krista i priznaš naše bogove On je rekao, neka dođu I izađe glasnik i kaže svima, pun koloseum Polikarp je rekao, neka dođu I onda su ga zapalili, kaže, zapalit te, ako ne zanjećeš Krista. On kaže, ti hoćeš da se bojim vatre, koja traje trenutak a ne vatre, koja traje vječno. I zakljuje su ga, nije gorio Jer vi mislite da su oni bolji od nas Da, li, da ovo kršćanstvo iz dnevnog boravka, da to nećemo vrijedi. Ljudi su umirali za Krista. Jer je dao život za njih, jer su znali da ovaj život ne vredi ništa, da je za toga život vječni O tome vam je ova knjiga Iz ovog je život viječniji i vaše stanje, pozicija, društvo, okolnosti ovisi o tome kako ćete živjeti na ovom svijetu. To je ozbiljna stvar i njoj se, prema njoj se odnosiš ozbiljna. Jer zašto bi on došao jedan iz svih tih gore svjetlosnih visina iz Božjeg prisustva, iz čistoće, Ispunjen sa Božijim Duhom U blaženstvu, u snazi Odrekao se svega toga Postao čovjeku nalik Filipijanima 2.6.7 Nije se držao svoje jednakosti s Bogom Nego se odrekao svoje božanske sile Postao je čovjeku nalik Ponizio se Sve do smrti na križu Zašto? Zašto bi jedan došao? Zašto? Jer bi vi išli u septičku jamu jedno tjedan dana Zbog susje da, da mu platite dug i vrlo teško, živite no tjedan dana, samo u septičko jame. A on je si šao puno gore jer, Zašto? Ti, čoveče, kad to znaš, ne možeš drugo ime zazvat, jer, jer je jasno što je o vama govori. Svima koji ga primiše, dade snagu Da postanu djeca Bože, u pravom smislu riječi, ne samo bebe koji ne znaju hoda, pa padaju, razbi u glavu Nego da postanu djeca Boži u pravom smislu Te riječi svima koji vjeruju u njegovo ime Ivan 1.12 oke okay, znači, Bog je pokazao svoju pravednost I ta je Božja pravda povjeri u Isusa Krista Za sve koji vjeruju Jer nema razlike Svi naime sagriješiše I lišeni su Božje slave Koliko ih sagriješi? Sve. Opravdavaju se bezplatno Njegovom milošću Po otkupu u Kristu Isusu Ili po Kristovom krvi Bezplatno To je dar Boži Znači, dolaziš pod križ I moraš biti svijestan da dolaziš Nema važnije stvari Što možeš napraviti na ovoj zemlji Jer se posjedice toga protežu vječnost i primaš najveći dar kojega možeš primiti dar počeve bezgranične ljubavi. I sad ti to primaš i kako kažu Rimani petpet ljubav se Božja izlijeva u vaša srca po duhu svetom koji vam je darovan i sad je ta ljubav u mom srcu božja ljubav kako ću ja onda živjeti ko što sam živio prije mjekat tu žrtvu pa ti vidiš po ljudskim živima ili nisu svjesni te žrtve. Njega je Bog izložio kao pomirnu žrtvu Po vjeri, da u njegovoj krvi pokaže svoju pravdu Čiju pravdu? Gledaj se kako te On gleda On te gleda kao ono kojeg je on Ono pravda Svojom pravdom u Kristu Isusu Na kojega je položio sve grijehe svijeta i tvoje Da možeš biti pravednost Božja Baštinik Božji i subaštini I to moraš reći na glas na glas To je toliko jednostavno Ako to vjeruješ Reci na glas I to postaje tvoje I onda živi dostojno toga Dostojno takve velike žrtve Njemu u slavu Da u njegovoj krvi pokaže svoju pravdu u svojoj strpljivosti Bog je naime izostavljao kaznu za grijehe koji su bile prije počinjeni da pokaže svoju pravdu u sadašnje vrijeme, tako htjede sam biti pravedan i činit pravednim onoga koji vjeruje u Isusa. Je li vi razumijete da mentalitet gubitnika, griješnika vrijeđa ovu žrtvu jer onda žrtva nije savršena. Pravetan pred Bogom, znači bez ljage Znači, stojiš pred njime Gledaš ga u oči, svijestan da se On Tvojih grijeha i nepravda ne sjeća Jer su položeni na Krista i On je umro zbog njih I onda hodat zajedno s njime U svjesnosti da On u tebi iz početka Ja ne znam kako neko može hodati u svijesnosti da je Bog u njemu Što znači krest, jer njih dvoje su jedno, savršeno jedno Kako može hodati Kako može lagati, kako može se ponašati tako Ako je svjestan da ovaj u njemu Ja to nema pojma Ovo jasno i glasno kaže, znači 2 Korinčani do 18 Pazi sad ovo on nas naziva Božim hramom Što ima Boži hram si dolima? Jer mi smo hram živoga Boga Što to znači? To znači da smo mi posuda u kojoj se Božanski duh uljeva i želi je ispuniti sa sobom do te mjere da se potpuno stopimo zajedno po primjeru koji je ukazan u Kristu Isusu koji nam je mustra Krist nam je došao pokazati ne samo Boga nego nas što smo jer kaže, baštinici Boži su baštinici Kristove. Paze sad ovo. Jer mi smo hram živoga Boga. Što to znači? Baš kao što je Bog rekao. Živjeću u njima. Ili prebivaću u njima. I hodaću u njima. li kriz glava, koji ispunjava sve u svemu u meni, hoda u meni u svijetu ako sam ja njegovo tijelo. Sasvim sa Sasvim izvijesna. Pazi do ovo Živjet ću u njima I hodat ću u njima I bit ću njihov bog A oni moj narod I kaže Izidžite Dakle, govori o nevjernicima Nepravednicima Onima koji su Znači U, u, u mraku Onima koji su Hrami dolopoklonički. Izađite Dakle, iz njihove sredine I odvojite se od njih Kaže gospodar I ne dodirujte više ništa Nečisto Tat ću vas prihvatiti. I ja ću biti vaš otac I vi ćete biti Moji sinovi i kćeri to te dignete, to te digne na izjestan nivo ozbilnosti, govori gospodin ili gospodar sve mogući. Sve Ja sam sin, to je dijete Boga sve I svaki onaj koji je primio Krista. Mislim to je on bio u potencijalu jer Bog je stvarao duhove i ti su duhovi božanske prirode, ali mi pričamo sada o zemalskom životu, oslobađanje od grijeha. Ok, pazi sad ovo. <clears throat> Opravdani dakle vjerom, čitamo sada rimljane pet stihovi 1 i dva imamo mir s Bogom, po kome, po gospodaru Isusu Kristu, po njemu, sve je po njemu, za njega, u njemu, kroz njega, s njime. To je kršćanin. Drugo je sve neka deformacija, unakažena slika ili neko licemjer je izbitopereno, nema veze, je puno s Ok Po njemu smo zadobili vjerom i pristup k'ovoj milosti u kojoj stojimo i hvalimo se Ja se hvalim njime, ne sobom, ali ja se hvalim njime Kak je on super, što on za mene napravi? što sam ja u njemu kako ću to znati ako me uopće nije briga, nikad nisam pročitao Svejedno mi je što piše Uopće se ne odnosim prema tome, koda Bog, Otac, govori meni osobno sad Važnije su mi ljudske riječi, ljudski nauci I onda se čudim što mi ne ide Kako mi se noge spotiču Normalno, kad riječ Božja, kako kaže Psalm 119, 105 Nije svjetilka mojim stopalima I svjetlo na mojoj stazi Ok, idemo dalje 11 stih Rimljana 5 I ne samo to, nego se hvalimo u Bogu Po gospodaru Isusu Kristu, Po kojemu sad primi smo pomirenje Ne primit ćemo, primio sam Prije Bog nije mogao prebivati u meni u svoj svetosti zbog grijeha Njegov duh je bio meni, jer nitko od stvorenih bića nema život u sebe, To vam je jednostavna logika Samo je jedan izvor života, nestvoreni I sve što iz njega potaklo, prima život od njega Uvijek se život u i on žiri po njemu prem da ima privid ko da živi sam po sebi Nema života u nama Ko što nema lika u ogledalu, nego samo slika Tako nema života u nama, ali ima privid. Zato je Bog učinio bićan, njemu nalik, njemu slična ti imaš privij da je život tvoj, ali nije tvoj primaš. Prema tome, On nije mogao prebivati u meni po svom duhu svetosti I djelovat na način kojeg ovdje opisuje dok je grijeh Ali Krist je dokinuo grijeh I Boži i duhu svetosti može početi djelovati u mene I sveme više i više suobličava s Kristom Pomjeri Kristovog savršenog čovjeka Da postanem dijete Boži u pravom smislu te riječi Ok I s obzirom na to Meni govori Dok je prije grijeh vladao Prijestupom Jednoga I mojim prijestupom Kad se to aktivira u meni To smo učegorili i mjenima 5.12 e, Pazi sad ovo Mnogo će više oni koji primaju izobilje milosti I dar pravde Dar pravde Vladat Sutra radimo pobjedu i vlast Vladat u ovom životu Po jednome Kristu Isus, po kome? Normalno da su ljudi u porazu Jer nisu po Kristu Isusu, u pobjedi Jer neko Oni imaju neku ideju da su oni u nekom normalnom stanju Ali kad i bolje pogledaš nisu Samo malo zagrebi po površini Što ja radim Oni nisu dobra U duši mrak, strah, nemir Kaže meni prijateljica koja je medicinska sestra Kaže Lorenz moj, misi ja to znam i bez nje, ali kaže na Lorenz moj, da ti znaš koliko od ovih ljudi koji idu u crkvu je kod mene zaveden i uzimaju tablete za smirenje i za bolove, ti bi bio za Ja kaže ne mora da bi za prepaštan, znam posto Što to odražava? <clears throat> Preskaćemo sad nazad na te Hebreošćemo se malo vrtiti oko Hebreja Samo da vidimo kako nam je vrijeme Jer ja bih htio da razumijete da Kristova žrtva čisti našu savjest I da se naviknete na to što znači biti pravednost Božja I da nema nikakve osude za one koji su u Kristu Isusu Doćemo sad do toga kad smo u zajedništvu s njime Ako kiksamo u slabosti našeg tijela Kako odmah utečemo k njemu i on nas odmah čisti i kako se jačatko mala djeca u Kristu Jer kad primite Krista niste velika djeca Nego novorođena mala djeca I onda trebate dolazi za stol, gospodin, svaki dan Ko što malo dijete dolazi na cijicu šestput dnevno Pa ćemo vam objasniti što je stvarna pričest. Ok, idemo dalje Samo ovih jebreda malo, prođemo jer su zanimljive. <kuh> ok Znači, kaže ovako <kuh> Gdje smo stale Deveto poglede. Ima je doduše i prvi savez propise za službu Božju i za, I za zemaljsko svetište. Znači, sad imate sliku iz povijesti Izraela Kako se obavljala služba Koja je one koji su dolazili posvećivala To je čistila od grijeha bio je naime uređen prednji šator, u kojemu su bile svječnjak, stol i izloženi kruhovi, što se zove svetinja. Bile su tri dijela, dvor s narodom, svetinja, gdje su svakodnevno ulazile svećenice, i sve to najsvetnije, gdje samo jednom na godinu ulazi veliki svećenik da prinese žrtvo za sebe i za cijeli narod. Znači, i, a za drugom zavisom bio šator koji se zove svetinja nad svetinjama. U njoj je bio zlatni kadion i žrtvenik i kopčenik, kopčeg saveza Obložen sa svih strana zlatom U kojom je bila zlatna posuda sa manom I Jaronov štab koji je bio procva Naravno, ja vam predlažem da doma ovo pročitate više puta, kako je bitno ne? Ja ću tu sad pročita neke dijelove, znači Hebreji 7.90 Zlatna posuda s manom Jaronov štab koji je bio procvao i ploče saveza A povrh njega bile su kerubine slave koji su zasjenjivali pomirilište O čemu ne treba sad potanko govoriti A kad je to tako uređeno, pazi sad ovo Ulaze svećenice svakda u prednji šator i obavljaju žrtvenu službu Oni su žrtvovali životinje da bi onog koje, za koga se prinosi žrtva očistili od grijeha To se, zvalo, to se znači, tad, tad su se grijesi okaljavali, ali to nije mijenjalo prirodu onoga koji je počinio grijeh I oni su morali iznova, iznova dolaziti i žrtve jer nije još bio došao Isus i nije bio još novi savez, bolji savez. Pazi sada dalje, a u, znači, kad je tako uređeno, ulaze svećenice svakda u prednji šator i obavljaju žrtvenu službu A u drugi ulazi jednom na godine sam veliki svećenik, ne bez krvi, koju prinosi za sebe i za nehotične krivnje naroda Tim pokazuje Duh Sveti da još nije otvoren put u svetinju, nad svetinjama, dok prednji šator stoji To je slika za sadašnje vrijeme Znači, slika, ovo je slika, ovo je stvarno I bilo je mudro uređeno u Božanskoj pravidnosti Da narod izrela to predstavlja, ima još puno mudri razloga zašto je to I od toga ima u korist ne samo zemljani, nego i nebesnice Ali mi ćemo se držati samo ovih jednostavni stvar to je slika za sadašnje vrijeme. Prinose se darovi i žrtve, pazite sad, 9.9, pocrtajte, koje ne mogu u savjesti učiniti savršen, savršenim vršitelja Bogu služja. Savjest. Sve su to tjelesne zapovjede o jelima i pićima Te o različitim pranjima A postavljene su do vremena popravljanja Ali Krist se pojavio Kao veliki svećenik budući dobara Te ušao u veći i savršeni šator Koji nije rukom načinjen To jest nije od ovog svijeta Ne s jaraca ni junaca Nego sa svojom krvlju. Ušao je jednom zauvijek u svetenju na svetinjama I stekao vječni otkup Kristova krv Ili radi, ili ne radi Ili radi, ili ne radi Ja vam govorim da radi Doista, ako poškrpe na krv jaraca i junaca I posuti pepe u junice Posvećuje okaljane Koliko će više krv 14. Stih, savjest Grijese, nečista savjest, nema mira Optuženje sotone, drživa suropstvo Nikako molitva ne može proć Mislite da niste dostojni, zoveš druge To vam je stanje, nazove vjernika Iz početka Grijeh, svjesnost o grijehu Nečista savjest, teret, optuživanje sotone Robstvo, osjećaj manje vrijednosti, nedostojnosti I nikad molitva neće proći Život u porazu. Zato vam uočitao. Koliko će više kr Krista koji je Duhom Svetim samog sebe prinio, znači to je napravio prije tijela. On je sebe prinio prije tijela, prije nego što je došao kao žrtvu na nebu, to sam vam jučer objašnjavao. I zbog te žrtve je Bog prihvatio, tu je žrtvu Bog prihvatio žrtvu ljubavi i zbog nje je dokinu grije. Ne zbog onog što smo učinili na križu. Znači, nije to dokinulo grijeh, nego ta žrtva iz ljubavi koju je on podnio prijavivši sebe da uzme sve I tu žrtvu ljubave, sama ljubav koja je Bog nije odbila zbog toga Zbog toga je dokinut grijeh Zbog žrtve iz ljubavi I vi primate žrtvu iz ljubavi I trebate živjeti dostojni žrtve iz ljubavi U istoj toj ljubavi Kako je i određeno I o čemu govori cijela prva poslanica Ivanova Koja je najbolja poslanica Vezano za život u Kristu. Točno to govori Da mi moramo živjeti dostojni Krista, Istu ljubav koje Bog pokazao u njemu Na to smo pozvani i da se po toj ljubavi usavršavamo I sjedinjujemo s njime Koji je ljubav Koji je pokazao Kristu Jer među jednakima Samo ima sjedinjenja Prema tome mi smo pozvani I moramo ljubiti takvom ljubavlju Po 1. Ivanovi 3 3.16 I 4.12 Mi moramo s takvom ljubavlju ljubiti I to je život kršćanina Život u ljubavi Božoj Po primjeru Krista Isusa U nesebičnom služenju žrtvovna ljubav jer samo najkoji živi u takvoj ljubavi živi u Bogu koji je takva ljubav i Bog koji je takva ljubav u njemu i samo tako se može s njim sjediniti što je konačni cilj i postati pravo dijete Bože u pravom smislu te riječi po Ivanu 17 21 23 i 26 što je veliko svećenička molitva završni udarac Ok Koliko će viš kr više krv Krista koji je Duhom Svetim samog sebe prinio neokalja na Bogu očistiti našu savjest od mrtvih djela da služimo kome? Bogu Služiš ili jednom ili drugom, nema izgora To važi za svaku sekundu dana Za svaki u danu Za svaku uloženu kunu Za svaki potrošeni minut Nekome služiš, pa vidi kome služiš Ok I onda sad ponovo govori ono što smo učet čitali Vezano za Novi savez, za oporučno pismo Pa to nećemo čitati sad, nego preskačemo Jer bi vas htio još dovesti do tu Jer Krist ne uđe u rukotvorenu svetinju nad svetinjama Koja bi bila slika istinite Znači, ispočetka početka Židovska crkva nije bila crkva u pravom smislu riječi Nego prikaz crkve prikaz, onog što treba doći u duhu Prema tome, oni su bile vanjski uređeni prema praliku koji je na nebo I oni su bile slika istine koja sad treba biti u nama u Kristu To je dinamika Jer Krist ne uđe u rukotvorenu svjetinju na svjetinjama koja bi bila slika istinite nego u samo nebo da nas sad zastupa pred Bogom Sjetite se Zastupnik je duh sveti, To je s Kristu nam Zastupnik Jedna od njegovih karakteristika Branitelj, zastupnik, tješitelj Pomagač, savjetnik Onaj koji uvijek uz nas da nam pomogne To je tumačenje grčke riječi Paraklet što se prevodi kao duh sveti. To je sve tumačenje Ok, danas zastupa pred Bogom sad Ne da mnogo puta prinosi samog sebe Kao što veliki svećenik ulazi u svjetinju na svjetinjama Svake godine s tuđom krvlju Inače bi on morao mnogo puta trpjeti od postanka svijeta Sad se pojavio jednom Na svršetku vjekova Možemo reći u punini vremena Da svojom žrtvom dokine grijeh Zašto? Jer je umro za grije. Njegova smrt je pobjeda. On je smrću porazio žavla, Hebreja 2.14 on ga je smrću uništio njega, satroga je, tako kaže glagol, njega koji ima moć nad onima koji su se bojali smrti cijelog svog života on je smrću pobjedio on je smrću za naš grijeh nama dao život, njegova smrt je pobjeda. Nikomu mu nije uzeo život sam ga je dao. Ok, idemo dalje, čitamo sad deseto poglavlje, samo što nismo dovršili Hebreje. Kao što zakon posjeduje samo sjenu budućih dobara, a ne bitni lik stvari, tako ne može nikad oni ko, one koje pristupaju svake godine i prenose neprestano one iste žrtve. Zar se žrtva ne bi prestala prinositi kad slu. ovo je fantastično, Hebrej deset pazi sad ovo. pazite čitate Hebrej 101 do 4. to ja vas molim da to više put pročitajte to će vas prosvjetiti pazi sad ovo. kao što zakon posjeduje samo sjenu budućih dobara a ne bitni lik stvari tako ne može nikada savršiti one koji pristupaju svake godine i prinose neprestano ne iste žrtve Zar se žrtva ne bi prestala prenositi Kad službenici ne bi osjećali grijeha Zato što su se jednom očistile Čista logika Međutim, po tim žrtvama svake godine Podsjećaju na grijeh Jer krv unaca jaraca ne može otkloniti grijeh. Preskačimo 11 stih. Svaki svećenik služi, svaki dan i prenosi mnogo puta iste žrtve koje nikad ne mogu otkloniti grijeha. Ali moj veliki svećenik to radi ovdje. I onda i sad, pa se vi mislite jer on uvijek živi da nas zastupa pred Bog. Ne pratite da se. A on prinjevši jednu žrtvu za grijehe sjedi svagda s desne strane Bogu, čekajući dalje dok se ne podlože njegovi neprijatelji za podnoženje njegovim nogama. Doista on je jednim prinosom, znači sobom, on je i svećenik i žrtva. Jednim prinosom usavrše, usavršio zauvijek one koji bivaju posvećeni. Jer o tome radi Bog ne može napraviti nesavršeno novo stvorenje Jer bi njegov čin stvaranja Efežanima 2.10 bio faličan On ne radi falične stvari Mi smo falični jer nećemo čitati, vjerovat i ispovjedat Nego slušamo sve i sva i živimo negdje na najnižem mogućem stupnju Možda ne naj ono propadanje, ali najnižem mogućem Jer vi morate znat Da postoji Božja volja koja je dopuštena Rimljanima 12.2 koja je dobra i koja je izvrsna To ljudi brkaju Maš 30 rostruk 60 rostruk i 100 struk urod ja, ja, Nekako meni po prirodi ja, ja želim 100 struk a ne 30 rostruk najniže moguće Ok, doista on je jednim prinosom savršio zauvijek one koji bivaju posvećeni, a svjedočin i Duh sveti u našem srcu iz početka. Duh sveti nije neka druga osoba, neki koji nema pamet i misle zato što mu se kaže on da je osoba. Ne, on je biće koje je u nama. I on sigurno govori, jer Bog može govoriti. Znači taj Duh Sveti Boži u nama Otac U Kristu Zajedno s Kristom Jedan Duh On nam svjedoči Jer nakon što je rekao Ovo je savjez koji ću s njima Što nam svjedoči Ovdje idemo dale jer ja vam moram reći onaj koji je primio Krista na pravi način je primio duha božjega koji se oslobađa u njegovoj duši i on ima svjedočanstvo on iznutra zna ja znam ne mislim ne vjerujem ne pretpostavljam ja znam ivan kaže u toj svojoj čuvenoj prvoj postanici što je najbolja postanica jedna od najboljih uopće postanica u svetom pismu ja uvijek savjetujem mladim kršćanima da to čitaju prvo ivana u jednom kad prime Krista jer to se lako čita, točno ti ukazuje što trebaš napraviti Kako sta zajedništvo u Kristu usavrši se u ljubavi, bit biti nadmoćan satoni Ko je Bog istiniti živi I pazi, On kaže šest puta za redom, znamo Mi znamo, a pre toga kaže, ovo ovaj je pouzdanje Znači, nema greške, mi znamo, ja znam, kako? Po duhu Božje Kojeg sam primio Ne duhu ropstva, da se opet bojim Jer bitu ropstvu je bitu strahu Bitu strahu je bit nesavršenu ljubavi savršena ljubav izgon i izgoni strah, prva ivanova 4.18 jer tako piše? Krist je satro onega koji je držao ljude u robstvu zbog straha od smrti, Hebrema 2.14 četrnaest satroga je čime smrću Pazi sad ovo ovo je završna misa, znači e, Hebrema deset stihovi 14 do 18 tu smo ono prije smo samo citirali 18. stika ali ovo je cijela misa doista on je jednim prinosom usavršio zauvijek onih koji bivaju posveđeni Mi u to ulazimo ispovjeđu vjere Osjeća se, ne osjećao, bolela te glava, ne bolela Govorio ti Petar, Pavle, nešto drugo Ovo je istina, zato to ponavljam Jel vam, ja sam princip Koji primite Krista na pravi način Ostanite u njemu Utemeljeni, ukorijenjeni u njemu Obilujte zahvaljivanje dršte se glave ne, ne repa I onda ćete rast rastom Božim Kološanima 2, 6, i 19 Ok Doista On je jednim prinosom Usavršio zauvijek one koji bivaju posvećeni A svjedočinami i Duh Sveti Unutra imamo svjedočanstvo Jer nakon što je rekao Ovo je savez koji ću sklopit s njima Poslije onih dana Gospod dodaje Dat ću svoje zakone u njihova srca, u njihovu ću ih pametu pisati i njihovih se grijeha i bez zakonja neću više spominja Sada ću vam ovo objasniti iz ove perspektive, a gdje su grijesi oprošteni tu nema više prinosa za grijeh. Ali ovdje nije riječ oprošten nego otpušteni. Opraštali su se za Starog Zavjeta Što ovdje govori? Ovdje govori da ako ste doista primili Krista I živite na svjetlu riječi Duh Boži u vama, vama ovo govori Vi ovo znate iznutra, ne mora vam niko ništa van reć Niko vas može itko pobiti Ovo ja znam To govori Iznutra znaš Kako znaš? Znaš sto posto Jeste jel neko netko bio zaljubljen u životu? Šalim se. Bar nesretno je bili zaljubljeni. Kak znaš da si nesretno zaljubljen? <laughs> znaš 100%, posto nisi sretan neuzvračina ti je ljubav Tako ovo znaš to znači pravednost Božja ja ne znam kako bi vas nazvao, djeca draga, prijatelji dragi, ja bi vas svih izgrljo iz ljubio sad samo da vam dam ono što je u mojem srcu. Ja sam danas na tebe mislio I sad, ona je ušla u jedan program I sjelo je na srce Ja sam nak mislim, danas dok sam trenirao, Na treningu sam bio trčao, biš na trčin, slušam propojedi, molim se i tako dalje Ja se mislim, ono čovječe Ja bi ti dao moje srce da vidiš dite te to vodi ostani u sferi Što god da se dogodi, ostane Može U ime Isusa Hrista. Ok. Znači mi primamo božju pravednost, mi primamo božju pravednost u Kristu Isusu i mi smo božja pravednost u Kristu Isusu i ništa nas više ne osuđuje jer nema više ničega što nas osuđuje jer sve moje je prešlo na Krista i biva uništeno u momentu kad sam prošao križ. Od tad sam novo Božje stvorenje Bog me je učinio takvim Ne ja sam Ne ja sam On Jel' me pratite? Nema satona više nikakve vlasti nadamnom Jer Krist je moj gospoda. Zato je ta odluka važna Zato ja inzistiram da razumijete riječ Kyrios Koja se krije iza gospodin kojeg niko ne razumije Da vi znate zašto se odločujete I što ste napravili Krist je vaš Kyrios Kurios tamo piše, Alkirios. On je onaj koji vlada nad vama. Njemu pripadate. On ima moć odlučivanja. I vi radosno živite u njegovoj sferi gospodarenja. I on nad vama vlada u milosti i ljubavi. I nakon križa vi više niste svoji. Nego njegove. Njegove. Jer je plaćena cijena jedan korinčanima šest devetnaest plaćena je cijena ni duša ni tijelo nisu vaše i vi morate živjeti tako da njega proslavite. Koga da proslavite? Krista Isusa prema tome zapišite svi koji pišete kološanima tri sedamnaest kristova zaručnica je duša koja se znači odlučila za krsta prestala za Krista priznala ga za gospodara ušla s njim u brak u odnos Još nije žena Žena postaje kad se volja i razumijevanje usklade s njegovim Jer se tu tek mogu sjediniti Od tog trenutka duša gleda samo u njega Koji kad u prirodnom svijetu vi se odlučite za jednoga I svi drugi potencijalni kandidati otpadaju Ako ste se odlučili za jednoga To je automatski Kako znaš da je on taj jer svi otpadaju Kako znaš da nije taj jer još razmišljaš je li taj što, što, ja, da vi znate kad ja ovo govorim, kako sam sretan što ne može nitko ništa protiv ove logike Ovo je nadmoćna logika, ne možeš pobjeć nikako Prema tome, jednom kad je zaručnica potpuno sebe predala Kristu, svi drugi bogovi otpadaju. Sluša Izraele, gospod, bog je jedan I to je Krist Isus, jer on je gospod i bog, tako ga je Tomas, sam se tako naziva, tako? Stoga zaručnice, žena, buduća, svom dušom, svim srcem, svim umom, svim silama, ljube gospoda, Boga svoga Znači, živiš u zajedništvu s njime, u bračnoj zajednice Vjeran si Prvim Korinčanima jedan, mi nismo pozvani na zajedništvo s Kristom Isusom Do te mjere da je On glava, a mi tijelo On trs, a mi loze mi živimo po njegovoj riječi. I on nam je dao primjer kako živjeti po njegovoj riječi. To jest kako vršit volju Božju. To jest kako živit život ljubave po mustri njega koji je sama ljubav. I onda imate život trsa i loze u Ivanu 15. O poglavlje, stihovi 1 do 17. Mi možemo ući u Krista ili možemo ući u brak. Brak je idealna slika, ali ne znači da ćemo ostati u braku. Ne znači da će nam brak bi sretan i uspješan Jel tako? To važi i za ovaj život Može biti, ali ne mora Na nama je Krist je dao svojoj crkvi jednu zapovjed Ona uključuje ove dvije zapovjede ljubavi prema Bogu i bližnjem A to je Ivan 13, 34 i 35 Ivan 15, 12, 13 A to je Jednu vam zapovjedajem Ljubite jedni druge Tu je riječ agapeo Agapeo nije ova ljubav, nego božanska ljubav Nije ljudska ljubav Ljubite jedni druge, kao što sam ja vas ljubio I to nam je mustra On je put On je jedina istina Koja vodi nazad u očevu kuću Postajanja djetetom Božim U istinskom smislu te riječi Uživanje bogočovještva I život u neposrednom Božem Prisustvu na nebu samo taj put Put Kristove ljubavi očive ljubavi Jer mi ne znamo što je ljubav Kaže dalje, to je 35. stih Po ovom će svi poznati da ste moji učenici Ako budete imali agapeo jedne za drugi Ove božanske ljubavi koju sam ja pokazao Jer kaže prva Ivanova 3.16 Pazi sad ovo Gdje smo došli Po tomu poznasmo ljubav mislim na Božju ljubav Jer mi smo djeca Boga koji je ljubav I naš krajnji cilj je potpuno se preobraziti u tu ljubav Koju On pokaza u Hrstu Isusu Da se možemo po toj ljubavi sjedini s njime koji je ljubav I na nebu živjeti u njegovom neposrednom prisustvu Što možemo samo ako smo postali ljubav Zato je život kršćanina, na život ljubavi Efežanima 3 .17. do 19 Možemo 18-19 Pavle se moli za crkvu Moli se Da krispo vjeri prebiva po, u našim srcima I da možemo zajedno sa svim svetima Spoznat Dubinu, vesinu, širinu, daljinu nadpoznatljive spoznatljive kristove ljubave I tako se ispuni do sve punine Božje